Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 6. Idag pratar vi bland annat om frälsning, om stororden och om ärtors växt. Utifrån texterna för den 22 söndagen efter trefaldighet. Och vi hade dessvärre tekniska problem under inspelningen. Så vi ber om ursäkt för att ljudkvaliteten bitvis är dålig. Och du får lyssna extra noga när vår gäst talar. Men det är väl värt besväret och vi kommer åtgärda detta till kommande poddar. Men nu börjar vi! Hej alla och välkomna till Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal.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 Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och nu sätter vi igång med samtalet. Och idag är det jag, Ola Fornling, som sitter här och tolkar tillsammans med Katarina Varning som jobbar som samlingshede i Husse inne i Malmö. Och eh, vi förbereder då eh, kommande söndag, den 22:e söndagen efter.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 av sig själva jorden gröda. Först strå, så ax. Som inget vete i axet. Men när grödan i mogen låter man skära gå går. För sködetiden är inne. Mm. Tack för det. Var ska vi börja nu i, i den här texten? Har du någon, någon bra ingång? Ja, jag tänker att just bilderna av det. Av det Gröda, strå, ax vete, skörd är ju någonting som både är väldigt klassiskt, någonting det relaterar till i kyrkan samtidigt någonting som inte är dagens människas gråda. Så det är en bild som inte alltid, helt, inte alltid måste vara så lätt förståelig eller så lätt, lätt att liksom känna igen sig i. Mm. Det kanske, vi har väl kanske tappat det pratas ju mycket om det i samhället att vi har tappat banden också till jordbrukssamhället och att, att barn vet inte riktigt var, var maten kommer ifrån och sådär och samtidigt så som vi, precis som du säger har biblens bilder där, där Jesus återvänder till det här med växten hela tiden på ett sätt mm. Så. Mm. Men, mm. och jag tänker då om vi tänker på den här temat också för söndagen med frälsningen. Någonstans har jag lite svårt att få ihop temat med texten. Jag vet inte hur det känns för dig. Ja, absolut. Och ibland är det ju så att vissa årgångar känns mindre, mindre självklara än andra. Att det har blivit lite ihopskrapat i alla fall till en början när man tittar på texterna. Mm. Att det är först när man. När man dräver riktigt, riktigt djupt så att man får ihop det med temat. Mm. Eh, och då kanske det till viss del blir en, en eh, fullebytta för oss. Att vi, måste, vi måste till varje pris få ihop det med rubriken. Eh, jag vet att eh, man kan ju då välja att ja, då, då låter vi bli texterna och istället ta rubriken eller så låter vi bli rubriken och bara ta texten och så får vi se vad det blir av den. Men det ska ju sig ihop med salmar och det ska mm. sattas ihop med de övriga texterna. Ja, Karlsson kanske till och med. Mm. Ja, på något sätt så ska ju det här ändå gå ihop eh, ja. i slutändan. Eller, eller så kanske det ska vara spretigt. Jag vet inte. Men, men om vi börjar ända då med frälsning, tänkte jag. Sen så kan vi liksom landa i texten om en liten stund. Jag tänker på det här. När jag pluggade i Uppsala så hade livet så ofta möten på torget och sådär. Och då kunde man få den här frågan, är du frälst? Och det där är inte helt enkelt, tyckte jag då liksom på något sätt ge något tydligt svar på. Och vi pratar ju kanske inte så mycket om frälsning i vår kyrka. Jag vet inte om det är så eller inte, men, det, men, men min bild är den så att säga. Men vad är frälsning egentligen då? Om det, vad är det för tema? Vad, vad är frälsning? Ibland tänker jag att nattvalsfärman, när vi pratar om frälsning. För det finns ju vissa nattvalsfärman, då behöver det finns, alltså där, där vi använder frälsning. Mm. Och så försöker vi översätta det, det är frälsning. Och då eh, har jag i alla fall landat i räddning. Mm. Räddning är inte hela. Det går inte riktigt att. Det är inte direkt översatt. Och så är det med vissa av de här storrådena att det går inte riktigt att hitta ord som er, det är den exakta betydelsen för det är ett kyrkiskt ord eller ett kristet ord i botten som har mer mer äh, än bara Bara händning äh, i det här fallet men lite, lite lättvindigt får man kunna säga att det handlar om det här något, att vara räddad och räddad går det från det stora perspektivet och ähm, ena sidan Rättfärdiggjord och andra sidan syndare. Den klassiska mm. Lutherska, mm. lutherska perspektivet på det, att Vi samtidigt är syndare som vi är rättfärdiggjordare. Rättfärgsta. Just det. Och bilden av det här med frihalskningen. Alltså prästkragen. Den här vita äh, lilla biten i alltså, det vita som är den här bilden för hur man frihalsades de slavarna frihalsades den där, den där bojan runt halsen är spräckt och det kommer ljus igenom så vi är räddade från dödens grepp från, från den eviga förtappelsen genom, genom korset mm och ibland är det skönt med de klassiska bilderna, tänker jag. Mm. Och, och, och just det där att det är ju inte i min värld upplevelsestyrt någonstans. Alltså det här med frälsning. Alltså det är ju inte alltid jag heller upplever Gud eller fällsningen Eller tänker aktivt på det så att säga. Men någonstans så, så finns hela tiden den här öppningen och löftet i botten där även när inte jag liksom känner att åh, nu känner jag Guds närvaro här så att säga utan, utan det kan ju vara ganska tyst och ganska mycket vardag och det finns ju också vissa spår av det i texten egentligen. Mm. Den här det är väl han, han liksom går och lägger sig och eller hur det nu går. och nätter Dagar och nätter går. Och det är ju lite så. Jag vardag. Livet är rulla på. Samtidigt ligger det här löftet i mitt liv som en, en vad ska man säga, botten eller, eller man kan ju använda många olika bilder men, men det finns ju ändå där den här räddande. Att leva i dopet är egentligen den där bilden vi tänker oss då, det här med att alltså det vi kan gå tillbaka till när vi pratar om att är det äh, inför sådan det vi äh, om att varje dag är en ny, äh, en ny möjlighet, ett nytt äh, en ny chans att, vända sitt liv eller omvändelse perspektivet att eh, kommer du till Gud med ditt förkrossade hjärta mm. har du en, en, ny, en ny möjlighet att göra göra om och göra nytt och göra annorlunda och det är väl i, den djupaste doptanken också det att när du när du har dött och uppstått så har du också Uklättar i den här möjligheten att, att dagligen omvändas och ja, mm. börja igen. Utifrån det här fällsniska Det är mm. inte alltid det vi, vi här lägger ut om i våra duktal Nej, det är ju intressant. För där är det är ju mycket. Att man talar om liksom att, att du är älskad och du är alltid älskad. Och det är ju en variant på det här naturligtvis. Men, men vi går ju kanske inte sällan, eller vi går inte så ofta menar jag, in på djupet det här med du och uppstå med Kristus. Eller jag gör inte det i mina, mina upptal i alla fall. För det, är liksom, det kräver ju också kanske lite mer bakgrund för, för man ska kunna ta till sig den bilden som nybliven förälder och kanske inte helt inne i det kristna liksom, påskens mysterium och allt sånt. Man får ändå på något sätt medvarandelsskap eller det här med att du, när vi talar om luftet, alltså det löftet är ju, det är ju konsekvensen av det. Alltså konsekvensen mm. av det här att dö och uppstår. Konsekvensen av att då du, jag är med alla dagar till tidens slut. Det skulle kunna vara i alla fall att, du, att när vi talar om, det kan jag göra även i mina doptal, att, att verkligen fokusera på det där luftet och att den där, kända, den, den, den ensamhet du känner, inte är, utan då kan du förlita dig på att den, att det, att det är någonting annat. Lite det du sa, att du, den direkta där gudsnade det kanske inte någonting du kör dagligen, men du kan ha en vetskap om att den finns där. Mm. utan Att du måste känna den på samma sätt som att, det kan vara att veta att löftet gäller även om du inte känner det dagligen. Mm. Nej, men, men precis. Jag menar lite som att, att ha en, om man har en god relation till sina föräldrar eller vad det kan vara. Man vet att, att de finns där man tänker inte på dem hela tiden. Alltså det är ju en, en ganska på ett sätt. liksom Enkel banal bild. Men, men som kanske ändå finns i vår, vår tro. Det här att, att det finns en relation. Och den är inte som sagt riktigt kopplad till mina upplevelser av, av Gud Gud meddelar sig liksom inte hela tiden eller, och det tror jag också kanske många säger att jag tror inte för att man, man har inte den här starka Gudsupplevelsen men man kanske har, har en stark tro ändå eller en tillit eller vad man nu ska säga så mm. Jag tycker det är spännande också om man äh, tänker på om den här frälsningen äh, vi, vi, gör, vi fortsätter att göra äh, tvivelaktiga handlingar. Mm. Äh, och det ligger ju i det ruttiska också just det här med att vara syndare och rättfärdig på en och samma gång. Att det inte, det inte är genom ett fullständigt perfekt liv du sedan visar att du är frälst utan att det snarare handlar om tilltron till, till Guds handlande i dig. Att du att, äh, Tilltron till att du inte klarar av allting själv. Den här rättfärdigheten Att vi inte har den inom den, den lutherska läraren. Att det inte är genom att du, du ska hela tiden perform. Alltså Presera dig till, till himlen. Det går inte utifrån ett luterskänk. Det är liksom inte utan handlingarna är en konsekvens av att ditt inre liv är förändrat. Mm. Och att du lever i, i, i nåden. No, den är väl en, det är väl ett mycket ord. Mm. Ja verkligen. Och det här att man på ett sätt alltid är tillbaka på det. Ja. Jag menar, å ena sidan är, kanske vi kan kalla oss frälsta. Och, och att vi har det här. Å andra sidan så, så är, har vi liksom inte kommit upp en level. Som gör att vi lever ett enklare liv. Eller att, att som du säger. Våra handlingar plötsligt är helt inriktade på Gud. Utan, utan man måste hela tiden liksom kämpa. Ändå. Mm. På samma villkor egentligen som alla människor. Det blir en väldigt besvikelse som vi skulle tro att det var konsekvenserna. Alltså var misslyckade vi konstant skulle känna oss om vi skulle tro att det automatiskt visar sig i våra handlingar. Ja men visst. Och att det blir en odannhetslighet gentemot sig själv också. Att, att om jag inte hela tiden kan prestera det absolut bästa så är jag en misslyckad av både människa och kristen samtidigt som strävan att göra göra gott ska finnas där. Alltså, det, det, det lag och evangelium. Att eh, som, eh, alltså att, att handlingarna ska komma av det, det omvända hjärtat mm. av, av kärlek. Inte att det ska börja i att nu gör jag väldigt många goda handlingar och därmed så, så är jag kärleksfull. Nej, just det. Nej, och, och jag, jag kan alltid återvända. Det är kanske det som jag känner styrkan med tron i mitt liv. Alltså, alltså någonstans så hör jag de här öppningarna. Mm. Jag kan återvända till byänen. Jag kan återvända till nattvarden. Jag kan återvända till sjukrummet. Och, och, och liksom hitta det där löftet igen på något vis. Det, det är ju kanske det som också är en slags frälsning. Att, att man har de här ytorna mm. för att, att liksom hitta Gud igen i sitt liv. Så. Men om vi liksom hoppar tillbaka till texten här också. Det är ju lite, lite speciellt slut på evangelitexten kan man väl säga mm. När grödan är mogen låter den skäran gå, för förtiden är inne. Ja. Ja. Det står ju inte heller, och jag tänker att det, det kommer så här av det som föregår detta, då, att av sig själv är jorden gräddat. På något sätt utvecklingen är ingenting som eh, mannen som har utsädet i jorden kan styra. Utvecklingen sker av sig självt. Att man på något sätt kan tillstå till att det inte, och det är ju lite det här med gärningarna egentligen. Du kan inte Nej, styra sådana saker utan det, det som sker, sker till viss del. Mm. Och eh, sen så finns det en tid, kairostiden, då sjavtiden eh, är, är, är inne för att själen eh, ska gå. Mm. Och den vet vi inte när den tiden är. Nej, precis. Och, men, och det, nej, men det är ett jättespännande perspektiv, tänker jag. Och, och att vi kanske har tappat, om vi, den tror trodde vi var inne på i början av samtalet, att vi har tappat den här kopplingen lite med växt och, och så. Och vi lever kanske ett ganska prestationsinriktat mm. liv. Mm. I, I våra städer och urbana sammanhang. Och, och också det här med att vår egen växt och mognad jobbar vi emot. Alltså vi vill se yngre och snyggare ut. Mm. Även om, mm. <laughs> liksom, mm. om kroppen rör sig obeväkligt åt andra hållet. Mm. Och så. För vi tror att vi kan lura hela tiden den här biologin på något sätt. Och, och här eller är liksom en annan bild av växt. Att, att det händer det är inte på grund av min prestation utan det växer och rör sig. Och, mm. och, och jag kan inte heller styra när skärren går. För det, det är någon annan som gör. Nej. Och det är ju en, en ganska provocerande tanke för oss som tror att vi har koll på allt. Och vill ha det. Precis och ibland så, så växer det inte. Och då behöver det inte heller handla om vår prestation. Alltså det är... Um... Min dotter kom hem med ett, ett glas med en, en som har sått ett i. Och alldeles mm. ett år hade stytt om henne. Och perspektivet var att det kanske inte handlar om hennes, det kanske vi gjorde right. vet jag inte, men det. Men äh, vi kan inte råa över det. Vissa saker växer andra saker växer in. Äh, och det krävs mer än bara vår vilja för att få det att växa. Äh, det krävs så många olika äh, ingredienser eller Saker för att det ska, det ska vara, alltså om man tittar på, på böndernas situation: det ska vara rätt eh, temperatur, det ska vara rätt eh, vattenmängd, det ska vara, eh, vara gödsnatt på ett sätt, eh, etc. Mycket av det kan man kanske styra, men mycket kan man inte styra. Mm. Man kan inte styra antalet soldagar, man kan inte styra antalet, mm. antalet millimeter regn. Eh, och just därför blir de här bilderna svårslagna utifrån. Eh, här, alltså att så, vi har svårt att hitta de motsvariga bilderna i en stadsmiljö miljö mm. som, som just ska äckna det här med när vi inte styr mm. om vi tappar naturen. Mm. Nej men precis. Och så är det ju alltid egentligen. Jag menar, vad är det som gör att vi lyckas i livet? Alltså, mm. Vi har ju på något sätt den här bilden att då är det min egen prestation, men i själva verket så är det ju det är en liten del i ett stort sammanhang oavsett om det handlar om att få ihop sin familj och leva lyckligt eller få ihop sitt jobb eller vad det nu, få ihop en gudstjänst på söndagen. Mm. Ibland har vi förberett oss och tycker att vi, det här blir jättebra men, men det blir inte det och ibland bara lyfter det. Alltså det, det, finns många, det kanske finns någonting av att, att vila i sammanhanget här också som vi behöver ta till oss. Mm. Och lite, naturligtvis tilliten till Gud då också. Tilliten till jag. Guds handen. Ja. Eh, mer än mm. tilliten till min egen perfekta mm. eh, så prestation. Ja. Och sen tycker jag också att det här bilden av, av skörden, att, att det är också någon slags tanke att, att vi, vi ska komma, an, vår gärning eller det vi gör eller, eller så ska komma andra till del. Det är mm. egentligen vad skörd handlar om. Mm. Att, att de, det vi gör i livet det är inte evigt Men, men det skördas så kommer andra till gången Att vi lever på något sätt för varandra Och det, också, det finns ju hela tiden i Jesus Pedagogik kornet ska falla till jorden och växa Och talenten ska inte grävas ner och, Utan att det handlar om Att leva öppet ut mot livet Och sen inte för sin egen skull Utan, utan för att Berika jorden på något vis och samtidigt perspektivet då det här med att eh, ja, när fadertiden är inne så är den inne. Det finns liksom inte att jag väntar tre veckor till. Utan fadertiden är inne. Och jag tänker på den här findus med aktorna Det mm. är väldigt spännande. Mm. Det, det sker ju verkligen nu måste de födas annars så, så, så funkar det inte. Och då, då är det som ett... Äh, som ett äh, Ja, med grepp nästan. Det är mm. stora, stora, stora maskiner som ska ut och göra detta vilken tid som helst. De ligger i beredskap för att ta hand om de här smärtorna. Ja, just det. det in vid precis rätt tillfälle. Mm. Eh, och man kan inte vänta två veckor till. För då går det förlorat. Mm. Eh, så skördtiden är Och det är det här när vi tar alltså, elfte timmen. Och så finns det en timmar när det är slut. Mm. Tänk alla, alltså vi vill ju inte riktigt i vår tradition tänka så att det skulle, vara, det skulle finnas en förlorad tid. Fast det gör ju det. I mm. det någon mening det finns att få eh, Som också på något sätt handlar om förälsningen. Även om vi tänker att eh, eh, möjligheten till omvandling och möjligheten. Nu talar vi ju varmt om den elfte timmen. Men sen kommer ju den där tolfte timmen... Eh, och den där skördetiden. Och vad som händer efter det. Alltså att det, det finns ett. I om tid. Och sen finns det ett system. Mm. Och efter tidigt. Just det. Och det är en, en lite provocerande tanke. Mm. Men ska vi vara ärliga. Och när vi läser evangeliet. Så är Jesus ganska tydlig på den ja, plöten. Ja. Alltså det är ju flera gånger. Liksom mm. Mm. Att, att ni, ni, gör, ni förstår inte tid. Ni måste liksom. Det finns någon slags, slags brådska. I hela. Mm. Liksom, evangelieberättelsen mm. så att, att omvänd det nu alltså slösa inte bort hela livet medan vi ofta ligger i det här det aldrig kört och sådär så att det, det finns ja och vi behöver jag menar det är väl lite som den där salmen talar stund om varning stund om tröst mm. alltså vi behöver ju på något sätt olika saker vid olika tider det är ju inte för att vi ska bli stressade, mer stressade men att, att samtidigt lugnt vara beredda att ta vara på livet mm. så att säga mm. det är ju en ja, så, att, så att det finns ju liksom båda perspektiven här precis, jag tänker på predikan med det här, den tid för så och en tid för ja. Ja, det, är, det är verkligen alltså den är tiden eh, men att den inte är kanske alltid är rätt för alla och att det finns på något sätt ändå en urskillnings eh, i det där eh, det måste också finnas om det ska vara angeläget. Tänk att det här med angelägenheten också att förstå vikten av budskapet. Att det, det också finns ett besent. Mm. Och att det gör att det det, det får fram vikten av det här, det här är verkligen viktigt. Det här är oerhört viktigt att förstå. Vi måste ta in det. Det finns inte, det finns inte tid att sitta och Tänka på någonting annat. Det, går, det måste in. Mm. Mm. Men det är att det är Ja, det är det. Samtidigt som det naturligtvis är ett sätt att förstå att, att Gud, att jag har någon mening med mitt liv också, att Gud tar mitt liv och mitt värv och mitt arbete och vad det nu kan vara på allvar, så att säga. Mm. Det är inte bara så där att, att det spelar ingen roll utan, utan Ola, det här är viktigt. Så, alltså att, att känna det är ju också kan också vara en befrielse. Inte som sagt för att bli stressad eller, eller liksom lägga på mer börda på ett plan. Så att säga. Men, men samtidigt att, att jag också kan sortera bort, som du sa, vad, vad, vad är viktigt i mitt liv. Att, att jag faktiskt måste satsa på det som på djupet är viktigt, den tiden jag har. Prioritera. Ja. Och sen finns samtidigt det här löftet i botten då att när jag går fel och när jag gör fel så finns ju den här förlåtelseperspektivet och, och det under min livsgång. Grunden alltså. När mm. det finns där. Dopats löfte. Alltså, mm. och, oh. Det finns i botten men, men också en angelägenhet om, om allvar och, och så i mitt liv. Mm. Besinnar Ja, precis. De här, vi har rört oss i det här samtalet ganska mycket runt de här gamla ja. uttrycken och orden faktiskt. Märker jag. Det är ju lite spännande. Jag tror, att är där, är, jag tror att det hänger mycket samman med storordens äh, alltså att vi inte kan backa från stororden, för stororden är trots allt, de rummer så mycket mer. Det var ju där vi lite startade. Upp, mm. att, mm. Vad är frälsning? Vad är nåd? Mm. Det går inte att översätta fullt ut med någonting, utan det finns en en dimension på storvården som, som handlar kanske om den bedömiga närvaro också, det där vi inte kan riktigt rå över, det som i den vardagliga, alltså när vi ska tala om räddning så är dock ändå frälsning mer än bara räddning mm. äh, och mm. är mer än bara äh, ja att äh, ge någon en mm. det det handlar om det handlar om mer och förlåtelse utifrån ett kyrkligt perspektiv, utifrån ett kristet perspektiv, är mer än den samhälleliga förlåtelsen. Mm. Jag, vet, jag tror att, att det är också viktigt att, att med av de här orden. Att frälsning inte bara får bli någonting vi struntar i. Jag tänker rubriken. Att rubriken är lätt att säga, det här vi bara jobbigt om vi ska gå in och berätta. Mm. Mm. Är för att folk skulle bara tycka att det här var gammalt och dammigt och obegripligt. Och så, så skyndar vi bort ifrån det och låter bli att ta oss an själva ordet men att det i själva verket är ordet som vi behöver det bora i och förstå resten av sammanhanget genom att frälsning faktiskt är viktigt i det här sammanhanget. Absolut, jag tänker att, mm. att de här stororden blev ju aldrig riktigt färdiga med det här lite utslitna talströmmen att man aldrig blir färdig och så, och det är som det ska, men, men nåd är ju någonting som jag kan vända och rida på och liksom låta djupna i mitt liv, mer än, än om man säger, ja men du är räddad eller så, alltså det, det finns någonting där som är svårt att sätta fingret på, vad är det, men, men jag håller med dig, det, det, det finns någonting viktigt att, inte släpp, att, att vi inte banaliserar genom att förenkla för mycket, för då, då tappar vi någonting på vägen helt enkelt. Man får det också den här respekten för något, alltså du säger att det är mer än vad vi kan förstå. Vissa saker måste vi kunna ta ett steg tillbaka och säga, nu, går, nu står vi på helig mark, det här kring den brinnande busken, att de här stororden rummar den dimensionen som vi inte kan eh, disiptera i i förståelse fullt ut, utan det finns den här dimensionen av icke-förståelse i relation till stororden, mm. i relation till frälsning, i relation till nåd. Vi kan liksom inte riktigt förstå Guds hand eller Guds eh, tanke bakom de här begreppen. Det, det är större än vad vi är, det är större än, än eh, mänskligt tänkande. Vi kan aldrig riktigt nå hela världen runt. Nej, och jag tänker att även. Själva texten är ju inte heller berättad på ett sådant sätt så det finns en enkel översättning av det. Utan, utan det finns en mystik också i att, hur Jesus berättar det här. Vi förstår inte riktigt vad är det här med skäran och skörden och, och vi förstår inte riktigt vad är Guds rik Alltså det finns ju både en tydlighet men också något mystikt i sättet. Och det säger också Jesus att vi, liknelserna är till för att man, man liksom både ska förstå och inte förstå på ett sätt. Men att, att det här lever i oss ändå. Det är en spännande tanke. Mm. Och tiden går snabbt när man samtalar om sådana här storord som vi har gjort idag. Och jag tänker att det här har gett många uppslag hoppas vi inför söndagen. Och vi landar i kollektbönen. För den andra söndagen efter trefaldighet temat är Älsningen. Gud, du är som en fader och en moder för oss Och samla dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet I Jesu namn, Amen